Të ndëruar besintar Vajzdojmë me që ështën e të uhidit Që ështën madhështorë për të cilën Allah i madhërua ka kryuar kryesat Kemi folu në hytbet kaluara për të uhidin ruobije dhe uluhije Dhe filluam në hytben e shkuar për të uhidin s'mon sifat Të reguam për të cilësin e mëshirës Se si Allah subhanu wa ta'ale nga sesit më të gjera më më dhështore që si e sesit më shirës. Sot dëflasim për disa të cilësit të tjera dhe për disa emrët Allah më dhëruar që kanë lidhe më të të cilësit. Allah subhanu wa ta'ala ka të reguar që i ka 4 emra rëst të cilëve rëtulot më dhështi e ti dhe gjithpërfshirja e tij e krijesave në kohë dhe në vend këto emra janë emrat e Allahut mëdhëruar që ka përmendur në suren El Hadid ku thot hu al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin ai je sipari ai je i fundit i dukshëm dhe i fshehtë rreth tyre katër emrave rutullot gjithpërfshirja e fuqisë dhe mauthorisë së Allahut subhanahu wa ta'ala Allah i madhëruar i ka përfshirë të gjitha kryesat në kohë dhe në vend I ka përfshirë kryesat në kohë me emrat e ti i pari dhe i fundit Edhe i ka përfshirë ata në vend me fuqin e ti dhe madhështin e ti Me emrin e ti i dukshmi dhe i fshehti Allah subhanu wa ta'ala ka përshkruar vetën e ti me këta emra Edhe ka të reguar që i ka këta emra Edhe profeti johë sallallahu a.s. në hadithin që e trasë në tonë muslimi Në ka të reguar kuptimin e këture emrave Për mosilën vënd logikës Së dogot njërëzore që të ndërhyj Edhe të modifikoj në këta emra Allahu subhanu e ta'ala është i pari Profetis s.a.s. ka thën Antel auvalu falejse këble këshej Kërë hadith është një hadith Në cilën të reguar një lutje Të cilën e thot besimtare Për para se të fejgjom Në më thënë duhet a thot në marishë Sëpse një piesë nuk e Duhet të thotë për para se të flejë gjumë Thotë entë l'awëllu falejë se këble këshej Kjo të vazhdimit dhullu të thë nuk është ka fillimi Ti pari nuk ka për para të jazja O entë l'akhiru falejë se bërë dhe këshej Ti fundit dhe nuk ka pas të jazja O entë l'zahiru falejë se foka këshej Ti e i dukshmi dhe nuk ka si për të jazja O entë l'batinu falejë se dune këshej Ti i fshehti dhe nuk ka më afer se ti azja Kjo është shpjegimi që ka dhënë vetë profetisë sënë Allah e Selim të rejëmra me. Këto emra përmbajnë disa ideje madhështore që duhet i di besimtari. Allah subhanu wa ta'ala është i pari dhe nuk ka për para ti asë gjë. A i është kryuësi i shdëgjeje. Në shdëgjeje ka një fillim kurësa Allah subhanu wa ta'ala është për para fillimit të shdo fillimi dhe të shdëgjeje. Sepsa i është kryuësi dhe fill Pandaj sot profeti sallallahu alaihi wasallam ti i pari dhe nuk ka përpara te asgjë. Po ti i pari dhe nuk ka përpara te asgjë. Besimtari duhet i njohë titujt e emrave të, emra të Allahut më, të më të emra. Pra dhe ta adhurojë Allahun me këto emra. Pandaj besimtari vërtet kur e ndjen që Allahu është i pari dhe nuk ka përpara te asgjë. Në moment i kujtohet hadithit që kanë thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë që krijoi Allahu është lapsi. Edhe i thash kruaj. I thash çfarë të shkruaj? i tha shkruaj çdo gjë që do të ndodhë der ditën e Këmetit ka shkruar në të edhe emrin tim dhe emrin tënd edhe ka shkruar filanit do t'i japën këto mirësie këto mirësie këto mirësie këto mirësie këto mirësie do ul zot do bë do bë do bë do bë do bë do bëm radh vallë apo në derhyre ti mendoj në ndërmjetës apo dhe ryshfet që Allah më dhuar ti shkruaj këto mirësia po ishte thjesht mirësi dhe veçim vetëm për i ti pa pasur ndërhyrje prej teje duke kuptuar që ai është i pari dhe nuk ka përpara të një zgjedh duhet të kupton që çdo mirësi që të vjen vetëm për ti pa ndërhyrje në askujt e pandemrizimin në askujt prandaj kjo lloj gjëje duhet bëjë që ta lidhëzëm vetëm me Allah subhanahu wa taala dhe maskën tjetër profetike Allah subhanahu wa taala ka ekzistuar përpara kësaj se ti edhe do vazhdoj të ekzistojmë mbas krijesave të ti atë ditë që do të thotë kërjesave, mbas i ta mështilë qitë dhe tokë në dorën e ti, unë jam sunduësi, ku janë sunduësi dhe dynjas? E në lmenik, e në mulukët dënja, të të allorë më dhërë, unë jam sunduësi, unë jam mbreti i vërtet, ku janë mbreti i dëdynjas? E shkatëruar qitë. Sepse shdëgjë e shkatëruarët, shdëgjë të nëmbarojë dhe ngele vetëm sunduësi i vërtetë. Pra në e thotë profetit sallallohi së në dhe ti i fundi dhe nuk ka mbasteje asgjë. Dhe më thonë Allah i më dhuar i ka përfshirë të gjithë e kryesët, i ka përfshirë të gjithë e kryesët në intervalin kohor. Të gjithë e kryesët jam brenda intervalin kohor të cime si ka kryuar Allah subhanu wa ta'ala. Edhe a i është për parë atyre të edhe dëngele në bastyre, kryuës i shdëgjëre. E është për parë atyre të se kryesat ka një fillimë dhe do gjehet mbas tyre mbas dekadës dhe së shkatrimit universit, rindërtimit të çdo gjëje që dikré dikthejë Allahu më duar në një formë tjetër ditën e Kiametit. Edhe jeta e tyre, edhe pse do vazhdoi përsëri, por ajo do vazhdoi me disa ndryshime. Është vërtet që banorët e xhenedit dhe xehnemit do jenë të përjetshëm në lukë vdesin më. Por jeta e tyre e përjetshme nuk varet nga vetë e vet, por varet nga dëshira e Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeta e tyre përherësme e kishte një fillim kurse jeta e Allahut nuk ka fillim. Jeta e tyre nuk është në dorën e tyre, por është në dorën e Allahut subhanuhu te ala. Për këtë arsye Allahu i madhruar është i fundi, nuk ka mbastej asgjë dhe nuk i varet nga askush sepse ai është i ploti dhe nuk ka nevojë për krijesat kurse krijesat edhe pse do jetojnë në pafundësi, mbas dekës, mbas njëjavës e tyre, jeta e tyre në pafundësi varet nga dëshira e Allahut dhe nuk varet nga vetët të tyre, që që Allah sërhanu e talë është i pari dhe i fundit. Njohë jenë emrit i pari, që Allah sërhanu e talë është i pari, e njohën shumit se kryesethe, përvesh komunistëve dhe cilët besojnë që nuk ka kryuës. Kurse njohë jenë emrit i fundit që Allah është i fundit, nuk e njohën vetëm se besimtarë të vërtet dhe vetëm ata e synojnë të adhrojnë Allah me këte emarë. Kur njëri u sigurohet se Allahu i madhuar është i fundit, kjo do të thotë që çdo krijesë, çdo gjë përveç Allahut do për për Allah, të shkatërrohet përpara tij. Shkatërrohet përpara Allahut subhanallahu teala. Do ngelë vetëm Allahu wa yabqa wajhu rabbika dhu ljalali wal ikram. Do ngelë fytyra e Zotit tënd dhulul jelali wal ikram me madhështi dhe ikram është bujarija e Allahut subhanallahu teala që përgatit për krijesat e tij që e meritojnë atë kullu men aleha fam çdo gjë do të zhduket që ndodh në, në, në, në tokë ose në univers me ngjëlet Allahu subhanahu wa taala por derisa çdo gjë do të zhduket <.T>.. ai takon krijesën që synimin e tij ta vendosit diku afër dhe jo tek krijuesi i krijesave dhe tek ai që do ngelë mbes krijesave ndërkohë që Allahu i madhuar thot në Kur'an wa anna ila rabbika al-mumtaha tek zoti është osh fundi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 Drejtati i cili nuk vdes kurrë dhe targohet prej krijesave të cilët nuk kanë doras asgjë, mund vdesin përpara teje ose mbas teje dhe kush e lidh zemrën me një krijesë, ai ka për të thruar momentin më që të vështirë që do të kenëvojë për ta. Prandaj dhe synimi i robit do të jetë tek ai i cili është i fundi nuk ka pasti asgjë. Pastaj thotë ti i thot, dukshmi dhe nuk ka as i përtej asgjë. Emri Allahu el-Zahir që ne e përkthemi dukshmi e ka shpjeguar profeti sallallahu alaihi dhe ka thënë nuk ka asnjë si përtej asgjë që do thotë se Allah është më i lartë sepse një gjë sa më lart jet aq më e dukshme është sa më lart ti jet aq më e dukshme është për syrin e njeriu. Prandaj edhe ka përshkruar në çdo lloj forme veten e tij Allahu i madhuar me këtë emër dhe ka përshkruar me të dhe ka shpjeguar profeti sallallahu alaihi në hadithin e musliminit. Ti dukshni dhe nuk ka asnjë si përtej asgjë. Dhe ky është një ngjashmëri me emrin Allahu subhanahu wa taala El Ali, që do thotë i larti. Wa anta al-batin feliisun donaka sheyti fshehti dhe nuk ka më prantej asgjë, nuk nuk ka nuk nuk ka nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk mund të jetë dikush më afër tej se asgjë, asgjë tjetër. Kthejë kanë shpjeguar, kështu kanë shpjeguar dietarët e ehli sunnetit. Edhe ky është shpjegimi i si cili përputhet me argumentet e Kuranit dhe Sunnetit. Kam dëgjuar para pak kohë disa ignorantë që thoshin uën të lbatu, në felej se du në këshej, ti i fshetë dhe nuk ka poshteja zgjë. E dhe kjo dhe ideje që nuk ka poshteja zgjë, kjo është ta mama kide e gjëhmi ibn Sofanit, i cili kur binte në sesh dhe nuk thoshin subhana rabbi al-ala, i madhëruar jeti ozot që jemi i larti, por thoshin i madhëruar jeti ozot që jemi i ulti. Hasbja Allahu njërme lë okil, i pasër është Allahu për esaj që i përshkuar një rantët dhe mizorët. E përshkuen Allahun me atë cilësi e cila është kundërta asaj që meriton Allahu i nderuar. Allahu më i darti, ata thonë ai më i poshtëm. Më i poshtëm do të thonë që është përshkumbtuar. Pika më e poshtëme e universit është qendra e tokës. Dhe qendra e tokës në të gjitha anët është drejtimi nga këmbët e njerëzve nga të gjitha anët. Domethën sipas thyrë i ignorante i bi, bie që Allahu që ka përshkumbë thyrë i paasë, Allahu para se që përshkuaj ignorantët. Kjo lloj kuptimi nuk përputhet me argumentet e Kuranit dhe të Sunetës, nuk përputhet me me të vërtetën që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Kush e ka shpjeguar dietarët e hadithëve dhe xhamatit? Ndërta Abi Ibn Qayyim në librin e vet Tariqul Hijratain, kur ka folur për këtë emër ka treguar që edunu është afrimi, është afosia e Allahu subhanahu wa taala. Kur themi që Allahu është afër krijesave të tij, nuk është kuptimi këtu që Allahu është brenda krijesave të tij. Edhe kjo kuptohet duke shpjeguar një detaj shumë të rëndësishëm Allahu subhanahu wa taala ka treguar në kain vetë në librin vetë Tariqun Hijratin ka treguar që Allahu subhanahu wa taala është më i madhështori ai sa krijesat e tij shtatjet e tokës para më i madhështisë Allahut janë si një thërm i, Athe, Allah, madhush, i në dorën e ndonjërit për ne kjo e ka përshkruar vet profetin sallallahu alajhi wasallam atë kur Allahu madhuj gjithë krijesat i kanë në dorën e tij si diçka të vogël a nuk janë pranë tij Edhe Allahu i mallosur është plot fuqishëm që të bëjë me çdo krijesë çfarë të dëshirojë, i thotë bëre dhe bëra të ndërhyj në gjermën e tim të krijesave të ti, sepse ai ka krijuar ato nga azaja. Kjo që nuk është më parë ndyrës së çdo gjë. Edhe kë nuk do thotë që ai është me qenin si e ti brenda tyre siç pretendojnë sofistot. I pasë është Allahu për kësaj akide të prishur, përkundazi Allahu është lart. Sikurse e ka përshkruar i vetën e vet në suren Hadid. Në vazdimin e këtyra jetëve, Qot huw alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh Allahu shayqe ka krijuar qe tokon per 6 dit mpas qendroi me arsh tregoi qe qendroi me arsh ne kta ajet dhe ne vazdimin e ajetit por ne kta ajet sot ne fund ne fund e ajetit sot u huwa ma akum in ma kuntum dha ai es me ju kudo qe t jeni kshuqe nuk si ka se si te kontradiktore dy fjal qe ka formon me Allah ne tejitin e ajet ne tejitin e ajet sot Allah ai es me arsh dhe po ti thotë a jesh meju kudo që ti jeni. Dhe kur thotë kudo që ti jeni me ju, dhe me gjithatë është një art që nuk do thotë që është bën me krijesë, se është mjesh. Por madhështia ti është ajo që madhe, fuqia ti është ajo që madhe, dieti është ajo që gjer, sa nuk mungon tek ai zgjë. Çdo gjë që ka, ka përpara ti, e fshehta për të është dukhshme. Dhe dukhshme edhe fshehta për të janë një soi, natë dhe ditë për të janë një soi. Shikon miliongon në zez. Shikojmë i lingonë në zezë, por shkëm bë të zi, në rësien e natës, nuk fshijet për ta zja. Për këta rësye, a i është më pranë zdojgje se zdojgje tjetër. Me kuptimin, është më pranë zdojgje se zdojgje tjetër me djen e ti, me fuqin e ti, me madhështin e ti, edhe me ato cilësit të cilët i për, për kasin vetëm o ti. E me gjitha ta i është mjashë. Kto janë katër emra që ka përmendur Allahu në fillimin e surës Hadid? Edhe thot ai ishi dukshmi dhe i fshetit, i dukshmi qëndron mbi ash, i fsheti është pran krizove të tij, edhe e ka shpjeguar po vetë në ajetin që thot në vazdim të surës, ai qëndron mbi ash, pas ai në fund të ajetit thot ai është me ju kudo që të jeni. Edhe nuk është u di që profeti sallallahu alaihi wasallam shpjegimin e këtyre emrave ta këtë marr po nga ato ajetet që janë në vazdim, sepse Imam Shafiu thotë çdo gjë që ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, ai e ka marr atë nga Kur'ani. Kamë Kur'ani e kupton me po kush, kush e kupton, nuk e kupton, kush nuk kupton. Ka qenë i dërguar Allahu dhe kupton nga Kur'ani që ise kupton njerëzit. Jo ashtu si pretendojnë ijonantë, të cilët pretendojnë që selefët nuk e kuptonin Kur'anin dhe na dolën ata të diturit tan mbaz 14 shekujt të tregojnë ç'është Kur'ani. Përkundazi, profeti sallallahu alajhi wasallam e kuptonte Kur'anin më mirë se çdokush. Edhe prej ti kanë dhier këtë gur të çmuar për i cilën ne përfitojm. Kto pjesë të imanit dhe njohim Zotin ton dhe adhurojmë atë në bazë tyre. Nusë Allah në më dhuruar të bëjë për e ture që a dhurën, Allah më e më. Alhamdullahu, salatu, salamu, në rasulillahu, ala, alihi, më sahbihi, gjëmajnë, më bërët. Allah s.w.t. është lartë kërjesët të ti. Gjithë e ti dhe gjithë kërjesët të ti, përparëma dhe shtisët ti, andi shkajë vogël. A i vëshgohë në ta, shfarëve projnë në ta ka dërguar me like et dhe shkruaj çdo gjë që veprojnë ata do të llogarisitën e gjykimit për to. Dhe vet ideja që Allahu është më i krijes së ti, kjo është një lloj ideje madhështore e cila e bën zemrën e besimtarit që të drejtohet lart. Edhe ai person i cili nuk beson që Allahu është lart, ai e ka humbur Zotin e tij. Edhe nëse ai adhuron Allahun si Zoti i Mqiym, nëse ai adhuron Allahun me udhëhim të vërtetë dhe përpijet që di drejto ta drejtojnë drejtoj zemrën e tij nga Allahu, zemra e tij do drejtohet lart. Dhe, dhe nëse ai beson që Allahu nuk është lart, atë zemra e tij do rutullohet nëpër univers për të gjetur drejtimin se nga ato shkoi. Dhe kur mos e gjej, atë në rastin më të mirë ai do bjerë në akiten e sufistëve që thonë Allahu është kudo. Dhe kjo është akite më e poshtë se akite krishterëve, që pretendojnë se Allahu ka hyrë te Isa i paas, Allahu pra se që përshkojnë ata. Por thjesht kur besimtari beson që Allahu është lart me gjithë kresat e Tij, atëherë kur e adhuroj Allahun, zemra e Tij dretohet lart. Prandaj tregova edhe këto u kam treguar edhe e tjera, që i për dietarëve po dialogon me Xhuenin, dhe i thot neer ato argumente që pretendon ti, po na thuaj çfarë shpjegimi i jetë ti kësaj ndjenje që ndjen gjithë ato të cilët e njohin Allahun sa herë që thonë O Allah, zemra e Tij dretohet lart. Edhe fillon xhueni dhe i bie kokën zot me grushta e ja thot me mundi hemendani me mundi hemendani ke çfarë postë. Deri ka qenë një vëllë ky lloj ndjenje të cilën ndien çdo kush i madh dhe i vogël çdo person që kë, ç'i thotë në një Zotin ai e di që Allah është lart. Pa jam çdo kush, nuk ka nevojë për universitet apo për shkolla. Përkundësin universitetin shkolla njerëzve u angastrojnë ideu kur shkudohen s'shit. Sepse njoha ja Allahun në natyrën e pasur të njeriu pandej dhe njeriu e njeh qe Allah është, është lart. Edhe kërë njëri e beson që Allah është lartë, zemër të i drejtoat për lartë. Edhe kibl, kibl e ka të si kiblë, kiblë e zemërs është drejtimi për lartë të këllohë subhanu të ala. Edhe kërë e beson që Allah është i fshetë, nuk ka më pranë sa i askush, nuk është më pranë sa i askush. Atëherë këllë dhe gje bënë të që aji ta adhurojë Allah në madhuruar, si kërë e shikonë të ta adhurojë Allah në gradën i hësani dhe kjo � Sado që ne të flasim për këto emra, fjalët tona janë shumë të pakta, edhe të kufizuara dhe nuk e shprehin dot madhështinë e këtyre emrave dhe bukurinë e tyre dhe dritën madhështore që ato kusin në zemrën e besimtarit. Por mjafton që ne të ja vëmë disa shenja që njeriu përpiqet meditoj të meditojë vetëm to, në këto lloj emra të Thjesit Allahu Subhanehu Teala, që të njohë madhësinë e Allahut të adhuruar dhe të adhurojë Allahun me to, lollu Allahun me adhuruar, ndaj për atyre që njohin Allahun me emrat e Thjesit e Tij dhe e adhurojnë atë me to